God aften og velkommen til den anden udsendelse i udsendelsesrækken af rigtig mange programmer som hedder De sorte spejdere. God aften og hjertelig velkommen. Mit navn er Anders Breinholt og min ven Anders Lund og mig vil her i de næste 55 54 56 minutter servere hyggelig og god og frem for alt programlagt og veltilrettelagt lidt underholdning til at føres over i den næste uge. Det er fuldstændig korrekt Anders, hvad du siger der. God. I sidste uge, ikke? Ja. der var det vores første program. Ja. Øh, til syden af det, synes Carsten Holm, hvis man lyttede med for lidt siden, vores gode kollega, som er sender uh, Publics søndag. Ja. Altså det er meget godt, at man har lidt med det der. Public service, Public søndag. Øhm, han øh, mente, at han synes, at vores program i sidste uge ikke var særligt lagt, Og det virkede lidt kaosagtigt. Ja. Det sagde han. Øh, og hvis, det Ej, synes, jeg vil, vi godt, jeg vil jo... godt sige, at der er en ting omkring... Nu er jeg også arbejdsgiver på det her foretagende. Ja. Og øh, det, der slår mig mest... Når jeg, øh, efter, efter den by vi havde i mm, sidste søndag. Ja. Når man så går rundt ude på gader og stræder. Ja. Øh, og snakker med folk. Så det, der slår mig mest. Og det er jo sådan, det er meget, meget vigtigere end alt muligt andet ros og sådan noget. Ikke? Det er jo den massive ligegyldighed, jeg har mødt fra folk. Jeg har intet hørt. Med andre ord? De nævner det ikke. Jeg, der har ikke været noget. Jeg, jeg måtte har... tvinge min hustru til at sige det. Ja. Jeg har jo færdes meget i chefgangene på på B3. Det gør du meget. Ja, øh, det er ja, det noget med at til Det er bare, du ved, cheferne, de har sådan to borgere nede ved siden af den anden relation, redaktion, hvor alle de andre så også sidder og, godmorgen b og nogle kontordamer, okay. men ikke at ja. really ved, hvad de laver os men det er ligegyldigt. Hver gang jeg har mødt en chef. Ja. Så er det ikke noget med godt program, dårligt program, øh, lorteprogram, ja, fantastisk bare program. program. Ingen gang program, han har blevet sagt, nej. nej, det er som om at blikket bliver meget fjernt ja. Hos vores to chefer jeg vidste ikke engang, at jeg havde en chef. Nej, men det har du. Du har to. Nej, det. Og den ene uh, burde give noget efterkritik og den anden burde bare måske give noget respons. Ja, det De kigger noget. ned i gulvet, Anders. Ja, det gør. Og, og ved du, at vi, kan, ved du at vi kan lære det? Nej. At, at det, uh, det, vi har ikke gjort godt nok indtryk. Så det er det, vi laver op på her i aften. Jeg synes det er bestemt, at vi går indtryk efter sidste uges udsendelse. Ja, men det er jo bare det rigtige indtryk, vi har ja. gjort. Vi har lavet en, en, en, en rækkefølge i dag. Vi har lavet ja. et enligt manuskript. Ja. Og uh, til at starte med stod der blog it. Hej, hej. Manglende respons fra ledelse. Hvorfor mund? Og den har vi haft. Nummer to. Så nej, øjeblik, jeg ser lige hak på det. Flugbind. Sådan der. Tak. Tak. Nummer to er medarbejdersamtale. Ja, godt du nævner det. Ja, Anders, og det er også øh, jer lytter, øh, vil interessere øh, muligvis, at øh, Anders Breinholdt øh, er ansat af mig. Og øh, som sådan, så synes jeg at det er på tide efter en uge arbejde, Anders, ja. at vi skal have en lille evaluering. Ja. Og det jeg vil spørge dig om, yndeligvis, det er, hvordan synes du selv det går? Jeg synes, at det er gået fint i løbet af ugen, ja. Det er klart, når man øh, starter på et nyt arbejde, man skal lige passe, øh, hvad det, øh, falde til. Ja. Og man skal lige sådan sidde, du ved, ikke lige finde ud af, hvad, hvad er det her for et job og sådan noget. Det, der er jo mange ting udover bare det at sidde her en time. Ja. Det tager jo 37 timer at planlægge de her 55 minutters udsendelser. Ja. Ja. Men hvordan, altså, det er jo lidt katten om den varme rød. Hvad synes du, det er gået? Du synes, det er gået godt, ikke? Ja. Hvad synes du, som, øh, som, som. Nej, jeg er ikke færdig endnu. Uh, har du haft, eller har du planer om at ansætte nogle lettiske arbejdere i dit sold? Det er jo chef. Jeg kan slet ikke ansætte nogen. Åh oh, nej. Men, men hvis du snakker om to nej, det er uh, lettiske piger. Det er jeg på vej hen. Det er. Altså, vil så det, vil vi ville så... være okay, hvis der kom en, en lettisk forkaldering og sad her øh, næste søndag, for jeg har et problem med at komme. Ja, det er rigtigt. Ja. Det vender vi tilbage til. Men, men er det okay? Og vil du dække over mig, hvis du begynder at være på nakken over med noget arbejdstilladelse eller noget? For det kan godt være et problem. Jeg mødte ham på du, og han virker helt i orden. Næste programpunkt i vores manuskript, vores gennemgang, det er... det. Det er plus Hvor fanden er Simpson? Er Simpson. så er det nu, du skal spørge mig. Nå, der var Danish Music Award i går. Ja, Anders, der var Danish Music Award i går. Og som den lille pophund, du er, der var du derude. Det er korrekt. Og det, jeg gerne vil høre dig om, hvornår stod du op i dag? Ved en Godt. Så det har været noget af en fest? Ja. ja. Kan ]igt. du fortælle i store træk om, hvordan var den fest? Hvad var bag, Kom Komme noget bag scenerne? Hvad skete der? Hvem snakkede du om? Hvem snakkede du med? Så du nogen? Skete der noget? Var der noget? Nej. <laughs> har vi det. det Hvor fanden er Simpson? Meningen er jo, at Henning, vores tekniker, måske du lige kan spille vores intro, øh, eller, eller måske du allerede skiftet CD, for det er jo sådan, at Michael Simpson, han har lavet kenningsmusikken yeah. til det her program. Han har jo også lavet nogle underlægninger, som vi så ikke har brugt nu, fordi jeg ikke har været på arbejde ude i TV-byen, hvor jeg normalt sidder. Øh, og der ligger CD'en ude nu, men det her, det er Michael Simpson. Ja. Yeah. Og navnet her i hans øh, egen computer, det går under øh, navnet Slide, yeah. muligvis på grund af denne Slide-gitar. Meningen var, at øh, Michael Simpson skulle have været gæst yeah. sidste søndag. Yeah. Og, og, og der skal vi måske også lige løfte lidt af for, for, for, for, for lytterne, at det, som er sket, det er jo, at, at, at, at, at vi har aftalt Anders jeg skiftes. Du skaffer en gæst til den ene, jeg ja, skaffer en iske, ja. og så videre. Du skulle skaffe uh, Til i dag. i dag. I går aftes, eller i nat, eller i morges, omkring 03.44, uh -huh. der forleder, forlader jeg NIMP, øh, en gammel, øh, gloværdig restauration øh, midt i København, hvor ja. efterfesten der med blev holdt. Uh -huh. Så siger jeg til Mikael, at vi ses i morgen aften. Du gamle. Du gamle. Og så sker der hverken... Værre eller bedre end det, at Michael siger, er der muligt for, at vi kan skyde til næste søndag? Og jeg sagde nej, men til syden jo, det var godt det, kunne lade sig gøre, for Michael er her ikke. Men Michael var fin nok til at sidde i og sammen med Henrik forledet nat, onsdag nat. Onsdag nat, det kunne han finde ud af. Men, men, men der var ikke noget om, hvorfor han ikke ville. Nej, jeg tror bare, at, at, at man vil høre at sige til Michael. Tillykke til Michael, som uh, vandt årets uh, tekstforfatter, eller tekst, sangskriver i går. Ja. Han vandt simpelthen for sin, sin ly lyrik. Men Michael, det er fordi vi er... Det er jo fordi, at vi er fans af Michael Simpson. Hey, det var det, der var meningen. Det, det er jo det, Men jeg synes, han ryger lidt ned på mit fanbarometer. Hvis han ikke er her næste søndag, hvor du så jo heller ikke er her... Der kommer en lette. Fint. Så vil Michael og Letten være her <laughs> i studiet. Og måske vil det kun være Letten, og så bliver det et rigtig langt program. Det skal jeg ikke være på, fordi der er noget, de er hurtige til. Så er det til at få ryddet sådan en radiostudie, hvis de er alene. Sæt kryds. Ja, jeg vil godt lige vende lidt tilbage til det der snak Fordi at, øh, det gik lidt, lidt hurtigt efter min smag. Det ja. jeg godt vil høre, det var. Jeg vil godt høre noget om stoffer. Ja. Jeg vil ja. høre noget om druk. Ja. Øh, det er direkte radio, så nu har du chancen for virkelig at lægge det ud. Jeg var, tror... Så du noget? Så du noget? Jeg det er jo kendt i danske rockkrese, at der bliver taget virkelig, øh, der bliver lagt fra kaj med hensyn til kokain og den ja. slags. Ja. Og sprut, og, men altså også her er det specielt interessant med de ulovlige stoffer. Ja. Så du noget? Alle stoffer er vel et eller andet sted ulovligt. Nej, jeg tror alkohol stadig er ja. rigtig lovligt. Ja, okay. Men øh, nej, jeg så, ikke noget. jeg så ikke noget, der kunne give anledning til at sige, åh, oh, ja, den var måske lige streng nok, den der. Det, det var der ikke noget af. Der var rigtig lang køer til toilettet. Ja, og så mange mennesker skal ikke ud og skide på en, en lørdag aften Det skal for, de ikke Det er ikke de man siger skide For ja. ja, det sin det. Der var ikke så mange der skulle ud og lave pølser normalt, normalt. Men det er jo sjovt i, i nattelivet At der er sindssygt mange der skal pølse I løbet af aftenen, Og de pølser rigtig, meget, rigtig mange gange i løbet af aftenen. Og der er det rigtig sjovt Til DMA, der er der mange der pølser sammen De pølser sammen Men vi får ingen navn ud af dig fordi så, så løber det tør med gratis plader hjem til familien Breinholt. Ja. Og det kan godt hakke ved det. Ja. Hov, hov. Vi har fået vores fax. Det, er, lige skal sige, det er, at Anders han læser op for manuskriptet. Fax står ind. 70 20, 20 20 De første fem fax vinder en t-shirt. Plus undskyldningen til dem, der ikke har fået en t-shirt endnu, står der i manuskriptet. det er bare en skide gennemgang, ikke? En pølsegennemgang. Hvad hedder det? Vi har fået vores første... Åh, oh, det røg min mikrofon. Jamen, den er på igen. dig Vi har fået vores første fax nogensinde. Fortæl. fortæl. Og den er fra Hannedal og Jens Hansen. Hej, Hanna og Jens. Som jeg tog på Fyn. Øh, det synes jeg, at telefonen er ud. Vi har fået et stykke papir, som ligner noget rigtig tavle, kartoffeltryk. Muligvis er det vores fax, der ikke virker. Og så står der... Mm, SS... Ja. fort eller måske står der 8210 Ford. Men det er den allerførste fax vi har fået. Hvis det telefonnummer er på de gule sider, så vil vi finde ud af, hvilken adresse det er, Til nogen telefonnummer, der er knyttet til. Ja. Og så vil vi <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. sende en, uh, en t-shirt, som er de sorte spejder-t-shirt, hvor der står mono på. Ja, det er du måske også lige skal forklare, inden vi sender, uh, fordi jeg kan se i næste punkt, der ligger her, det hedder en breaker ja. i vores manuskript. Uh, inden vi sætter den på, ja. så skal du måske lige forklare, hvorfor er det, vi er de sorte spejder, en gang ja. i de øh, starter i sommer, hvor du og jeg, vi lavede radio sammen på, øh, på sommertur, der hedder programmet De Sprøde Heste. Hæng? Ja. Nå, men det er folk, der interesserer sig for det. Nej, ja. det er, fordi at vi er jo short smider, ja. ikke? med en breaker. Ja, på en breaker, Henning. Nej. Nu skal Du have faxen modtage, afsend modtage. Oj. Nummer 95320. Det er ikke et telefonnummer. Ja, det kunne det måske være det er fra et telefonnummer, vi starter med det. Ja. Det betyder, at vi måske lige nu er ved at modtage en fax. Nej. En fax bliver født. Ja, ja undervar det ikke sådan. Jeg interesserer mig meget for fodbold. Det gør du ikke. Nå? Jeg interesserer mig især meget for øh, FC København, for det er det hold, jeg er fan af. Det er du fan af? Ja. Øhm, og de spillede jo øvrigt i dag mod uh, Fremad Amager Vans, uh, gå videre i pokalturneringen osv. Det er ligegyldigt. Må jeg sige noget om Fremad Amager? Ja. Uh, jeg sponsorerede engang Fremad Amagers syvende hold med nogle trøjer, ja. og så blev de smidt ud af turneringen, fordi de troede dommeren. Hvor gamle var de? Sådan 40-agtige. De var søde. De var bare, hvorfor har du så en alder af, der har du måske været, hvor, hvor gammel var du der? For par 30, 35? Øh, ja, kan have været det. Men hvorfor har du sponsoreret et Old boys hold? De ringer. Her, øh, det er historien her, det er manus, der står nu blok 2. ja, naja, det er rigtigt. Du er interesseret for fodbold, og det ja. jeg er jeg glad for, du gør. Det fordi... var bare en fin indledning til ja, at ja, få videre med det, finder, det finder. Men, men AGF øh, har jo aldrig rigtig været helt vild med, vel? Øh, og det er Jamen, måske noget, er en gør, en med at man anden bor i, andre, i Aarhus andre, og er øh, dem, der bor i Aarhus. Og det synes jeg er fair nok, hvis man bor i Aarhus, skal man ja. selvfølgelig holde med AGF ja. eller et af de andre Aarhus hold, ikke? Men der er selvfølgelig kun AGF at holde med, da det så måske er Men fortæl mig. Anders Lund ja. Hvad er det, der er sket i Aarhus? Der er sket det inden for de sidste, seneste dage. så har AGF, eller det der hedder Aarhus Gymnastikforening, som det dækker over andet end fodbold også, ikke? Jo, der er noget... Gymnastik? Boccia. Ja, det er rigtigt. Nu tabte jeg troen. AGF? Der AGF, så har de inden for de sidste, seneste dage her, så har de oplevet en renselsesproces. Der har jo været en vis krise, har jeg forstået, i AGF spilmæssigt. De har onkel Kurt, som er en mand, som bor nede i Costa Brava, eller Malaga, eller... Greta ja. det er ligegyldigt, han bor det lidt i Spanien, ligesom og der sidder han og sender penge hjem. Ja, det, det er ligesom ham med militæren. Bare bar med lidt færre nuller. I hvad han andet, det ved han ja, ikke, ja, ja, ja. Ja, er aldrig, men... Men noget andet. Ja. Ja. Sådan er de jo derovre. Ja, jamen, det er det. Ja. Øh... Godt, for at gøre langt stået kort, så har AGF i løbet af de seneste par dage oplevet en renselsesproces, hvor de har øh, sagt farvel til en masse spøgelser. Det er sådan så, at enhver øh, sportsklub øh, har skeletter i skabet. Ja. Og jeg har forståelse af, at AGF har ikke færre skeletter end så mange andre sportsklubber. Quite. Og hvad gør man, når man skal have renset spøgelser ud af en sportsklub, man henvender sig til en professionel? Og det har de gjort. Æ, Harald G. Jensen og hans hustru. Ja. Eller en samlever. Ja. De er gift? Jeg ved det ikke. Nej, det kan vi spørge om. Det kan vi spørge om, fordi at, ø, vi ringer nemlig til Harald nu. Og Harald ø, er, en, er en mand, man ikke skal undervurdere. Det, det, det vil også være frygt. Han, han, ø, han forklarer nok bedst selv, hvad han, hvad han gør. Han renser sig spøgelser ud af, af forskellige ting. Og jeg ved ikke, om vi kunne få, få, få ringet. Henning, ja tak. Henning er vores tekniker. Jens er også vores web webmand. Webman. Ja, det er Harald Jensen. Hej, og god aften, Harald. Det er Anders Madsen. Ja, god aften. Og, hvor er det pænt, er der vi må ringe til dig. Øh, vil du fortælle, øh, fordi at, øh, at vi sidder og taler om AGF, og om renselsen af AGF? Ja. Og jeg kan forstå, at du var involveret i den renselse. Jeg var faktisk slet ikke klar over, hvad det handlede om. Det var en af fanklubbens øh, bestyrelsesmedlemmer tror jeg, som ringede til mig og bag, bag mig om at komme til en adresse i, i Aarhus og uddrive nogle onder. Nå, jamen, det er jo mit arbejde, og det gør jeg en tre-fire gange hver uge. Så skal det gøres. Øh, rundt omkring i hele landet. Og da jeg så kom der en, så viste det sig, at der var et større pres med... Folk fra både det ene og det andet tv-selskab, og øh, fra Jyllands Post, og jeg ved ikke hvem. Var TV2 der? Har... Ja, TV2 var der også. Ja. Aha. Men ja. ja, øh, og det var jo en overvældende oplevelse, når man kommer ind. og tror, man bare lige skal rejse nogle ånder ud, så er der fuld af mega. Ja, og så pludselig. Så, og ja. så havde de jo samlet hele fanklubben, der var over 100 medlemmer samlet i kafeteriet. Altså, jeg fik jo lidt af et chok. Men altså, øh, jeg kan gå i gang med mit arbejde, som øh, jeg havde aftalt med dem og gik rundt og fandt ud af, at der havde sådan altså nogle forbindelser med 2. verdenskrig. Aha. Og øh, det viser sig så, at... Øh, ikke lige det hus der, for det er ikke så gammelt. Det er jo kun en, øh, en 4-5 år gammel det klubhus der. Men altså på stedet der, på, den, på de baner, på det område, havde det under krigen været øh, noget, øh, hvor man havde samlet sårige russiske soldater. Har man behøvet at afbryde spørge. Var det på bane 1 eller bane 2? Om det var på... Jamen der, jeg ved, der, der er både noget, der hedder bane 1 og bane 2 i, øh, i Aarhus. Jamen, det er jo den, der der ligger på Terpskovvej. Ja, yes, så yes, er det BN2. så er det ben 2, Nå, så er det ben 2. Ja, ja. Øhm, Men altså, det har noget at gøre med russere. Nej, øh, ja, altså den russiske front, det med... Øh, Men har den de, russiske front blivet Alle de soldater, de blev jo bare her til Danmark for ja, at, at kunne blive helbredt og på lazaret og sådan noget videre. Og der døde altså en hel masse af dem selvfølgelig, fordi de blev jo hårdt såret. Og øh, så, mente, så fornemmede jeg altså, at, at det var dem, der gav en dårlig energi. Øh, til stedet, og, og så spurgte de, jamen hvor der hænger det så sammen med, at øh, der er så mange øh, at det går så dårligt for AGF, og det, ja. og det går så dårligt for øh, nogle af spillerne, som har faldet og brækket deres ben, og så videre ja. og øh, så øh, sagde jeg, øh, jamen det er jo klart altså, hvor der er spøgelser til stede, der sker der øh, et energitab altså, spøgelser lever jo af levende menneskers energi mm. Og øh, når man tager øh, energien fra folk af, ja, så kan de for det første ikke spille så godt, og for det andet, så øh, er de måske ikke så på lige med... Men, men Harald, er det så sådan, at man kan tale om AGFs lidt øh, svingende formkurve, hvis vi kan sige på den måde, kan ja. tilskrives, at der er døde russere, der suger energien ud af benene på dem? Ja, altså nu taler vi om tyske soldater jo. Tyskere? Ja. Også det. Men ja. ja, det gør det jo for så lidt ja. endnu værre. Ja. <laughs> Tyskere er kendt for at suge energi ud af ja. folk. Det er jo netop det. <laughs> men, men, men, men, men har det må have været alligevel, altså, øh, øh, havde du noget overblik over, hvor mange øh, spøgelser det, det drejede sig om? Ja, jeg fik ret hurtigt øh, fra mine hjælpere besked om, at der var tale om 147. Jeg bad om at tale med en, øh, en talsmand for, for dem, der var til stede der. Det er for, for spøgelserne, og, eller for... for øh, nej, for de her øh, døde soldater der. Ja. Og der fik jeg så at vide, at der var 147 i det hele. Hold da. Og, øh, jamen, så øh, lavede, dem Det tager jo lang tid at sende dem op, du, du Jo, har jo der, jeg har jo engang set, jeg, har, jeg ja, skal lige, måske lige bryde om, jeg har set øh, Harald og Renze Betjenandsen teateret. Ja, så ja, øh, vi har så fundet frem til en, en lidt nemmere metode at gøre det på, øh, som ikke er så besværligt. Normalt så sender jeg dem op af en trappe igen igennem ja. en port. 21 trin. Men øh, her, der gjorde vi så det, at vi simpelthen øh, fik nogle engene til at komme ned med en lyssøgle. Mm. Og så bliver de beamet op. Du vil ligesom i Star Trek filmen der. Og det går var lyst Det er sådan en enkelt tredje sekund. Så runder de de går så bare ind i den lyssøjle. Og øh, så så er de og så de oppe. Okay. Og, og øh, så jeg går bare. Det er lidt ligesom en helt automatisk process. Men, men har det Men hvordan hvordan hvordan er den effektivitet hvor hvor hvor hvorfor det er du hvad, hvad for, hvad Nej, måske? men altså, jeg tænker på, på, på den her modernisering øh, af teknikken. Jo, men det er øh, noget, du ved, jeg arbejder jo sammen med Kate, ja. som er min partner, og det, ja. var henne, øh, hun sagde, at den havde hun brugt, før hun mødte mig, der havde hun brugt den metode med at på og, og en lysøjle hernede. Og så tænkte jeg, jamen, det er jo da hurtigere og nemmere for mig jo. Mm. Øh, så øh, der begyndte jeg at bruge den, og jeg havde brugt den igennem de sidste par år, den der lysøjle. Og det virker? Det virker, ja. Ja, det virker. Ja, det, det er jo det fantastisk, fordi... at kan Har mig, jeg spørger noget? Ja. Øh, undskyld, men, men jeg kan forstå ud fra at læse dagbladene i dag, og i løbet af weekenden her, der står, at ud over de 147 spøgelser, fandt du også tre trolde. Altså, øh, i nogle tilfælde... Øh, jeg, jeg kalder dem jo så naturvæsener. Okay, men det er ligesom de øh, som trolde? Øh, men, ja, de, de er vil jeg sige. Altså, det er i hvert fald nogle øh, ondskabsfulde nogen. Okay. Og øh, de kan tit gå ind øh, i, i huse og øh, genere mennesker derinde og... og øh, de, de skal jo ikke sendes op i hjemme, det har de jo ikke noget at gøre op end. Ja, det er klart. Så bag, um, der kom tre engler og afhentede dem, og så uh, førte dem ud i Marcellesborgskoven derude. Så, uh, komme, uh, ud. det? Jeg bad om at tage ud af et sted, hvor der ikke var mennesker, som, så de kunne genere. Ja, og men så øh, vi også en, sagde, en, undskyld, undskyld afbryder, har sagde du Marcellesborgskoven? Ja. <laughs> der har dronningen jo sin sommerresidens. men det sagde jeg også til den. <laughs> Skulle du måske? ikke? De... det er godt, du lige den, nævner altså, det. Fordi... At, de må det i hvert fald gøre det så langt så væk som muligt. Men det kan være, at de fandt et andet sted. Jeg ved i hvert fald... Vi skal ikke have dem lige rundt i terrænet, i hvert fald. Henning, er der måske et direkte link, eller hvad man kan sige, imellem det, at Brian Sten Nielsen altid har været kendt for at være en grov spiller, ikke? Nogen vil også have kaldt en svinsk spiller, kontantspiller. Er der været en sammenhæng mellem alt det her? Fordi de sagde faktisk til mig, de der talsmanden der, han sagde til mig... Jeg synes, for, de for AGF, at de skulle se og skaffe sig af med det her... Øh, jeg hørte White Power, men altså, ja. de sagde så, det hed White Pride. Jeg, jeg kender ikke noget til det. Og så spurgte jeg dem, hvad er White Power for noget? Jamen, det er sådan en, en fanklub med med sådan lidt voldelige tendenser og okay. sådan lidt øh, eller ja, noget det, var det. og øh, så sagde jeg, jamen de er jo yderligere med til at og, og give en dårlig atmosfære omkring klubben når de er til stede så udspreder de en dårlig øh, harmoni en dårlig atmosfære Harald, vil du kunne tage hele White Pride og beame dem op? Nej, nej, de skal sgu ikke beam dem op Nej, men så ned De skal ud med Mercedes Jeg ja, ud i skoven Kan du gøre noget ved det? Nej, for de ikke døde Nej, det kan jeg ikke. Det vil sige, hvis man slå dem ihjel først. Jamen, det må man ikke, anders. Nej, det, Nej, det må man ikke. <laughs> øh, vi har jo et, et spørgsmål øh, ud over det her. Det er jo, at... Loh, jeg skal lige... Uh, undskyld, Harald, at mine kolleger lige er lidt hurtig her. Ja. Uh, jeg skal bare lige høre til allersidst her. Eller uh, bare i den her AGF-vinkel her. Så, uh, du fik de 147 gelightet op. Ja. 20 eller uh, hver tredje sekund beamet op. Ja. Og så de tre trolde ude i Marseilles skorne, Ja. Og så, så fandt vi nede i uh, uh, fitnessrummet, nede i kælderen dernede... Der fandt vi så øh, sjælen af en afdød AGF-spiller, som i sin tid var blevet smidt ud fra AGF, øh, fordi de påstod, han havde stjålet det. Jeg ved ikke, om det, var, det var rigtigt, men i hvert fald, har han var blevet smidt ud, og, og efter sin død, så vil han altså hævne sig på den, ved at, igen at tage deres energi, så de ikke var så energiske på banen. Det må være Lars Vendte, man snakker om her. Ja, giver har ikke, hvem der. Jeg kender Eller ikke hende navne. Under alle omstændigheder, omstændet så så er det må man sige der har været noget af en effektiv dag, Harald. Ja, det har det. Det må også have ja, tæret lidt på kraften. Det er det, synes, jeg kraften. så mange op på en dag. Ja, det er det jeg tænker. Ja, men du ved jo, jeg har jo været i Kina og sendt en masse op også det Ja. Ja, men alligevel så, du er jo ikke 40 længere, Harald. Det kan vi Nej, godt sige ja, også over 70 nu. Det er Jo det, så så, så du ja. skal passe på dig selv, vil jeg lige sige. Ja, jo, men eh ja, du er, du må gerne Kate, hun aflaste mig. Nå, er, uh, hun er Jeg siger, hun er min uh, stifinder, eller min detektor. Hun, uh, hun kan se uh, uh, sådan nogle spørgsmål. Uh, blandt andet ham der af uh, gæstspilleren. det var en, hun fandt. Ja, ja. Jeg, jeg uh, troede, det andre var nok jo, men uh, det var hende, der fandt ham. Så uh, uh, uden hende, så kunne jeg simpelthen ikke gøre det. Vi, vi støtter hinanden, og hun kan uh, mærke og uh, fornemme uh, tingene meget f -f finere, end mm. jeg kan. Harald, er Kate i din ude barnahed? Nej, det er hun desværre ikke. kun ligger også over ja. Jamen, hos sig selv. Ved, vi bor jo ikke sammen. Nej, okay, jeg forstår. Fordi det, jeg tænker på? Det er, at i dag er det jo dødsdagen for Storm P. blandt andet. Ja. Altså, han døde, altså, han døde han død... i 1949 ja. i dag. Ja, i dag, ikke? Den 6. marts. Altså. Ja. Så jeg tænker bare umiddelbart, når nu vi sidder og laver radio her. Der er, der, er, der er ikke noget, du får ikke nogen beskeder lige nu til os, vel? Fordi vi havde en uheldig start på det her radio. Det kan vi skal sige. Øh, okay. sidste søndag, hvor vi, hvor vi, vi kom i skæld fra start. Jeg havde glemt nogle plader ned i bilen, og så løb det hele af sporet. Øh, og, og der kunne jeg bare godt forestille mig at måske, at der var måske et par trøstens ord øh, at, at finde hinsides. Og, og netop så, fordi det i dag er Storm P. Ja, og 500 års fødselsdagen for... <laughs> ja, men altså, så skal jeg jo skabe kontakt med ham jo, og det er jo ikke sådan noget, jeg kan gøre, bare lige med knipsenskring, og det, det tager lidt tid. Jeg klar, klar. Men øh, jeg kan da spørge min hjælper deroppe, øh, om, om det øh, øh, kan lade sig gøre. Mm. Ja. Nej, siger de. Det kan det desværre ikke. Han er genfødt. Ah, som. som? Ja, det ved jeg så ikke. Åh, oh, interessant. Øh, sådan, øh, hvad, hvad, jeg spørger lige hvor gammel han ville være i dag. Ja. Hvor mange år er det siden han døde? 49. Altså han døde i 49, så jeg skal lige regne Nå, ud. Nå, ja, øh, Gud. Øh, du ved godt, jeg har der fortalt dig, at... Øh, Øh, vi, skal, vi kan jo højst være deroppe i, i det vi kalder jo for himlen der i 25 år, så ah. bliver vi sendt herned. ned. Øh, og så det kan jo meget godt passe. Han er en, en ung mand omkring mellem 25 og 30 i dag, som okay. sandsynligvis beskiftede sig med noget af det samme. Det kunne jo egentlig være spændende at finde ud af, hvem det var, men det kan jeg desværre ikke få at vide. Det, være, det er Michael Simpson jo. Ja. Så han er altså ikke deroppe. Han er øh, kommet ned igen. Nej, men Mikael Simpson burde være her i så fald, hvis ja, det er ham. Men det er ikke noget, Harald hænger Nej, på. Nej, det er godt. Harald, må vi ikke sige tusind, tusind tak, fordi vi må ringe til dig. Ja, ja, du er altid velkommen, Altså, Det ved du godt. Tak, tak skal du have. Og, og hils i morgen, når hun vågner. Det kan jeg gøre. Tak. Okay. Hej, hej. Hej. Det er sjovt. Det er tjenesten her fra b der har lavet det nummer, hvor blå vi er. Ja. Og øh, i, går i går aftes til Danish Music Awards. Hvor du ikke oplevet noget. Nej, <laughs> der oplevede jeg til gengæld det. Og nu har jeg engang min mobiltelefon lige her, den ligger over i jakken. Der tog jeg et billede ja. af Claus Bondam og Johnny Reimer sammen. ikke? Ui. Og Klaus Bondam. Det er jo ham for langt for Las Vegas, hvis der ikke er nogen, der skal vide det. Er den homoseksuelle tv-chef. Nu er han homoseksuel overborgmesterkandidat øh, stillet op her i Københavns Kommune. Ja, men det er så vist nok ikke en rolle. <laughs> <laughs> øh, nej, øh, men han ligner jo Harry Potter med de der briller, jeg ja. ved ikke, hvad der sker for ham. Jeg kan jo nu gå meget godt i bunden, men... Uden tryllestæv. <laughs> nej, det kan jeg love dig for, han har. <laughs> men okay, vi har jo okay, en... Ja. Fuck... Hvad var billedet for Fitzen? billedet, det er bare de to sammen. Johnny Reimer, nu var det noget, igen, det. er at vi på vej uden historie ja. af Anders Breinhøls. Der kommer, bliver indledt med basuner, som dommedag stod ned, og så fiser den ud ne. i sandet som den smalte strand. Der er strande på færøerne, der er bredere end din historie. Ja. Okay, godt. Men hvad er det her? Det er det er, den, det er den lyd, som Radio Danmark har lært at elske. Men inden da ja. skal vi læse nogle fakta op. Men jeg siger bare, at jeg ryster posen. Fordi at øh, vores faxmaskine virker. Man kan dog ikke ringe til den lige nu. Eller faxe til den nu, fordi nu skal vi bruge telefonlinjen med et øjeblik til tillidsbingo. Jo, man kan. <laughs> Nej, det er to forskellige numre. Er det gør det, det her, ikke? Jo. Oh, okay. Okay. Hvad hedder det? Um, vi har fået tre fax, og uh, det er åbenbart det er sjovt lige, når sådan, folk kan få noget gratis. Ja. Så vil de gerne faxe ind. Line barnkop fra Assens. Ej, øh, undskyld, jeg nu lige bryde ind igen. Skal du til at hunde dem de søde mennesker, der Nej, har ind? Nej, hold op. En? Du sagde lige skal... snart, man kan få noget gratis. Okay, Hvad var det for noget med en t-shirt, skriver Line Barnkop <laughs> fra Assens? Så skriver hun PS Spøjst-program. Vi har fået en... Øh, Tillykke, line. ...fra Anders Lomand Madsen, som bor i Hornslød-Syl, som skriver til os... Hornslød. Det hedder Hornslød, ikke? Hornslød, ja. <laughs> Håber, det er nok til at få en t-shirt. Gerne i small. Godt program. Tak, min ven. Og håber, hvad af undskyldning, når <laughs> han i T-shirten bare, tror jeg, er Og øh, det vil være helt fedt med en t-shirt, som skriver Lines mor, som er sendt fra en faxmaskine, som Lars Lundbæk ejer. Nu skal vi i gang med det, hele Danmark har ventet på. Nej, nu skal vi lige 1, 2, 3 øh, klar hesten. Vil det sige, at Line og Lines mor står for to af de tre faxer? Og så øh, Anders fra Hornsjyll? Det har jeg ikke engang set, men det har du sgu nok ret i. Ja, fordi det, der er, så det er faktisk kun som... Et... Selv fra Lars Lundbæks oh. <laughs> faxmaskine. Og Einstein, vi lukker for box 1, og går over til den lyd, som hele Danmark søndag aften har lært og glæde sig til. Lyden af bingobrikker, der rystes rundt, for nu skal vi spille tillidsbingo. Og hvad fortæl, hvad det er, tillidsbingo går på. Det går ud på, at øh, ja, principperne er de samme som i almindelig bingo. Bortset ja. fra, at her, der mistror vi ikke hinanden. Her stoler vi på hinanden. Det er også det navnet tillidsbingo. Så det, man gør lige nu hurtigt derhjemme, det er frem med papir og pen Og ellers, hvis man har en god ukomst, så kan man også bare memorere 15 numre. Og så når man mener, at man har en fuld plade, ja. så ringer man ind på nummer som er 70 20, 20 20 Og så siger man, jeg har bingo. Eller også bare bingo. Ja. Og så har man vundet. Og sidste gang havde vi det uheld af Anders, øh, fordi han har nogle rødder i fascistbevægelsen i Italien. Han kan til at tjekke numrene. Og ja. Anders, det gør du ikke den her gang, vel? Ej, det er ligesom jeg. det, der på pointen, ikke? Skal nok når det være med. Jeg skal nok lade være med, skal med til Skal det. vi springe ud? Jeg synes, det er en god ide. Og der er altså telefonerne åbne, og vi trækker det første ord han kan vinde en t-shirt. Nå ja, det er rigtigt. Det ringer Line og hendes mor sikkert ind. Det kan sgu være de faktisk. Hey, hey du ved, hvad er det? Du med at lægge et nummer ned, du havde taget op, fordi det ikke var godt nummer. Stoler du ikke på mig? <laughs> Nej, åbenbart ikke. Hov, det er sjovt. Det er det samme som sidst. Nummer 12. Oh, og der er den første telefon. Og hvem har vi igennem? Hallo? Bingo. Ja, hvem er det? Tillykke. Det er Jack. Hej Jack, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra lidt uden for Aarhus. Yes, og du sidder i din bil, kan man høre. Ja, der for mig. Men nej, det er helt i orden, Nej, Jack. det er fantastisk. Hvor er du på op. vej hen? Øh, Hjemme i Odense. Nå, mm. hvad har du lavet i Aarhus? Jeg var oppe med kæresten. Ja. På skole. Sidder hun ved siden af? Nej, jeg var oppe med hende, så det håber nå, jeg ikke om. Nå, når nå. nå, Jack har, har været du... oppe med kæresten, så, det, så ligger der i det, at hun ikke længere er i bil. Ja, det er korrekt. Jack, vi skal jo ja. ikke... Øh... Vi skal ikke stjæle meget din tid, vi skal bare sige til lykke, Og så skal vi sige, at det, det er som det eneste, der bekymrer mig lidt her. Og det har ikke noget at gøre med min side, det er bare, at det, der godt kan være farligt det er at køre og spille bingo samtidig. Så jeg håber, at du har gjort det, du har memoreret en plade, at du ikke, ikke har siddet og fedtet med, med de der magnetiske sataner der. Fordi det kan også altså godt gå hen og blive lidt uh, trafikfartigt. Og det er mega tuss. man sidder du dupper med. Jack, keder du ikke nok, blive hængende, så tager Henning dine numre. Ja. Og hils kæresten, og jeg er sikker på, at det er et godt forhold. Hvilken skole læser om på? Du går virkelig op i din kæreste, Vel, kan vi høre? Nej, jeg skal bare køre. Jeg ja, skal du bare køre. Så skal jeg være. Det jeg siger men okay. man også aflevere aften i Aarhus, mand. hvad har han tænkt sig? <laughs> Ved, du, jeg synes det er fair. Ved, at det er rigtig kærligt, når man gider at køre sin kærlighed for udenforhus. Ja. Det ja, er det. Det er det, jeg mener. Jack, det er godt Jack. Ha' det godt? Og hold skoen i vandet. Hey. Hey. Hey. Jeg synes, vi skal køre en gang med at tildes Det jeg synes det var dejligt. Men jeg synes også, det var godt, at, øh, at Jack vandt. Og bemærk, hvor, hvor godt det går i dag. Ja. Øhm. Og jeg skal også i den forbindelse øh, på vores allesammens vegne udtrykke en lille undskyldning for, at vi glemte at få sendt de t-shirts ud, vi udlod sidste søndag. Ja, og det er simpelthen den årsag, at jeg ikke rigtig har været på arbejde hele ugen. Og det her program, det er jo et... Øh Jens, som sidder ved siden af os, vores webmand, arbejder gratis. Henning arbejder gratis. Jeg arbejder gratis, fordi jeg er ansat af dig. Ja. Og du er så den eneste her, der tjener penge. Men ja, det, det tjener, tjener, tjener også penge også. Jeg godt. <laughs> men, men, ja. Så øh, jo, jeg lover, at både Jack og... og, og, og hvad hedder de dem, der ringede sidst? Det var DN, kan jeg huske. DN, ja, det kan og jeg også. Så er der Rasmus. Helt Danmark kan huske DN. Og, øhm, der var Rasmus, og så var det den sidste. Og I var det Pini, jeg ikke kunne huske den sidste. Ja, men alle mennesker... For t-shirts. Ja, det gør. Kan Henning give os et signal, om han er færdig med at sidde med Jack? Det er han. Det ja, Vi er klar til den næste omgang til Ben bingo. for musik. Jeg ved ikke, skal jeg lægge nummer 12 ned igen? Nej, fordi man kan jo bare spiller vi to rækker, Nej, vi spiller om hele pladen. Undskyld min fejl. Træk den over, ven. Du lader det ned igen. <tryk> du skal ikke kigge sådan på mig, det gjorde du. Det <tryk> gjorde Du lader den lille fede sukkerknald ned i. Nummer 11. Det være, Hvorfor rækker den ikke? Det kan være, at jeg skal ryste på den. <laughs> ja. Høj, nummer 12. 11, 12, og 12 er 12! nummerne. 12, synes jeg, at vi er et lykkenummer for det her program, for nu ringer telefonen igen. Hvem er vi igennem? Det er Brita. Hej Brita, Brita. hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Hvidovre. Fra Hvidovre, og hvad laver du? Jeg øh, er sådan lige på vej i min seng. Det var da dejligt. Ja. Øh, må jeg lige have lov at bryde ind i den her samtale og sige, har du bingo? Det har jeg. Yes, Tillykke, Brita. Jeg har to rækker. Nej, Vi stoler på dig. Åh, oh, okay. Det er netop her, det der går godt. galt. Brita, hvad laver du til daglig? Øhm, jeg øh, går i skole ja. på et land på højskolen. Okay, det er jo lige ved generalthuset næsten. Ja. Oh, ja. Har jeg haft fredagsbær i fredags? Det må man sige, vi har, ja. Fordi der er nogle af vores kollegaer, som ønner at øh, fredag, fordi de ved, der er fredagsbærers ja, og så går de derover. Det ja. kan jeg simpelthen godt forstå. Jamen, mm. de, er jo stadig, de har jo stadig ikke noget med skolen at gøre. Ej, Nej. Er men... det noget med medier? Ja, Nå. Også er det bare fordi, det er et fedt sted. Ja. Så står en Resendag, barn. Ja, ja, jeg laver radio om formiddagen og sådan noget. Ja, okay. ja men han, øh, han er sådan lidt semi så han kommer slet ikke ind. Nå, det er godt. <laughs> det jeg gerne lige vil høre om, når du siger på højskolen det er, øh, er det stadig muligt at komme ind, som, selvom man ikke går på skolen og se de der obduktioner af heste? Jeg tror, at hvis man taler med de rigtige folk, så skulle det nok kunne lade sig gøre. Det så nok, for eksempel kan man komme ud og se sådan en ko, der har øh, en låge i siden, altså Ej. så man sådan kan kigge ind. Ja, det er og, det jeg har set. Det, er den levende? Ja ja. ja, ja. Så man åbne lånen og kigge ind. Det er rigtigt, ja. Anders. Prøv at britte af Anders Lund Madsen. Er, nej, jo. det er der ikke. Det er der, og den er faktisk, den er faktisk meget sød. Skal vi ikke og snakke om man, Lars for nu? Så kan man jo tage vomsaft ud. Hvad kan man tage ud? Hav vomsaft ud og vom analysere på det. Ja. Og hvad er det? -saft, det, det er saft fra ja, det er fra saft fra vommen, ikke? Nå, nå, okay. Anders, altså, vi kan også sige en havebænk. Hvad er, her, her havebænk? Dyrlæge, her, dyrlæge, er, hvad er en havebænk, Anders Breinhold? Hva? Hva? Hva? Hva? Skal vi snakke med, er det nu, vi skal vide? Nå, er det rigtigt. Du er dyrlægestuderende, er det korrekt? Øh, det Eller er noget i den folk. retning? Hvad er du? Jeg er agronomstuderende. Det er noget med korn. Det er noget med korn, og så er vi ude på landet. Det vi vi hørte dig om. Det er fordi, når nu du nu har at gøre med jorden... Ikke? Og dyrene. Og dyrene. Ja. Så det, har du så fulgt med i den problematik omkring Lars von Triers øh, nye film og æslet? Ja, og ved du hvad, jeg har selv to æsler, så jeg synes simpelthen, det er så fremragende, at han er kommet til fornuft. Nej, må jeg lige læse op fra øh, en <laughs> synes, eller en historie, der blev sendt ud via Ridsavns bureau. Mm. Mm. Lars von Trier klipper æsles ud. Mm. Et massivt pres fra flere end 300 vrede danske dyreelskere har fået filminstitut til Lars von Trier til at skære alle scener med et aflivet æsel. Ja, og der skal lige sige, det er altså ikke scener i æslet. det er scener med æslet på. Ja, det er godt. Yeah. Øh, slagtningen, der fandt sted efter, at æslet på forhånd var blevet aflivet under tilstedeværelse af en dyrlæge, vagte ikke blot anstødelse hos mange danskere, der består med Lars von Trier med klagebreve. Mm. Mm. Slagningen fik også den amerikanske skuespiller John C. Reilly til at forlade filmens rolleliste, under optagelserne i Trollhætaren i Sverige. Ja, godt, godt. Det, der simpelthen er sket, det er hvad, Anders? Jamen, det, der sket, det er, at, at de har slagt en hest så er der nogen, der er blevet virkelig æslig, gale. Ja, er det korrekt ikke øh, æslig her. Ja. Ja. Brita, tilhører du dem, der har skrevet breve? Øh, det gør jeg ikke. Nej, ja, måske kunne jeg have fundet på det. Hvorfor skulle æslet aflive sådan først? Ja, men hvorfor? Jeg... <laughs> hvorfor, Brita? Nu skal du høre, min ven. <laughs> ja. Hvorfor går du på land på højskolen, hvor der er en ko med en låge i... For man kan hive alt muligt ud af dyret. Jeg vil skrive, Og så, så synes du, det er mig. synd, at et dyr er blevet aflevet, fordi det øvrigt skulle ædes af nogle mennesker i en film. Hvordan hænger det... det ædes? Jeg tror, jeg Meningen var et eller andet med at i filmen det var nogen der skulle overleve, så vidt jeg forstået. Og den eneste måde de kunne overleve, det var ved at slagte det her æsel. Det er korrekt. Men hvordan jeg tror, hvor mange rotter render der rundt i buerne ned under højskolen? Ikke tre. Det er rimelig mange. Ja, er det synd for dem? Nej, åbenbart ikke. I propper kraft. Nu skal du ikke al mulig anden. Du skal ikke gøre Brita til syndebukk. Hun er jo agronomstuderende. Hun har Faktisk jeg har slagtet og dissekeret en rotte. Ja, men er det No, hvorfor slukker du mikrofonen? Det er fordi du bliver ophidset, så der nogen der står fra, Åbenbart hvad er ja. forskellen på, ja, er. at du står og skærer? På en og et æsel. Ja. ja, det er, fordi det Man er større dyr. på en rotte, vel? vel? Æ... Du kan ikke få en ja. rotte til at trække en, en, en lang øh, kære. Er, Anders, har du nogen til en rotte-kære? Nej, men prøv høre, øh, os, der elsker alle dyr i hele verden. Der øh, jeg, jeg også jeg forskel på ørerne lidt. Ja, meget, og den har langt øh, mere grå pels. Britta, ja. nu er det mig, der står for at sende t-shirts ud. Du skal have to t-shirts, Brita, og ja. så skal du have... Det, men har du nogensinde... Og det er der, du måske kan doble op på de her t-shirts, ikke? Ja. Har du nogensinde mishandlet kornsorter? Kornsorter? Altså, når jeg nu er ude og tjekke fugtighedsprocenten, så kan det jo godt gå lidt voldsomt til, men jeg tror aldrig, jeg vil sige, at jeg har mishandlet kornsorter. Øhm, der er mange mennesker, der har sex med dyr, eller der nogen, der har. Ikke? Anders, for fanden, nu stopper vi. Og det er... Brita, jeg vil sige tak, fordi du vandt en t-shirt. To t-shirts, kan, kan jeg forstå, Anders. Kan man have sex ja. med korn <laughs> Anders, du, du er jo mærkelig nu. Det er søndag aften, du er Til Tillykke, Britta, og, og, og, og, og, og, og, og du har to t-shirts, ja. og, og, og, og, og fire liter vormsaft. Ja. <laughs> Peter Sommer, som er optrådt i går til Danish Music Awards med nummeret valst for Valby Bak. Og øh, faktisk på... Øh, Nummeret her hedder Bumpe Sikker, og jeg har taget fra pladen på den anden side. Hed den ikke det? Jo, det gør den. Og ved du hvad? Og ved du hvad? På torsdag. Nej. Der skal jeg lave radio. Det er løgn. Må jeg sige noget øh, og 16. Ja, okay. Og der jeg besøg af Peter Sover. Åh, oh, okay. Notch, notch. Hvorfor sidder du med noget creme i hånden nu? Nej, det er ikke det, fordi jeg, jeg, jeg kommentarer om noget, jeg havde med til sidste søndag, så havde jeg glemt det, og så har jeg haft det lomme af den tid. Det er en pletfjerner, ja. øh, som er indkøbt i netto ja. Øh, og er en serie af tre plet djævel, man de Ja man netto, ja. ved der øh, Den jeg har taget med og valgt at fremhæve her aften Jeg har valgt at, at, at, at, at tage dem med Så tager jeg den anden en netto søndag og så så videre ikke? Ja. Det er den der hedder <coughs> Plet til blod, mælk og æggehvide. Det er jo som det er, ikke? Men ja. hvad står så nede her i... Og det er det, vi kørte det i netto. Det er det, jeg mener, at Der er folk, der ligger også netto i netto over i ikke? Hvad ja. er det, man bruger til at fjerne den her med, ikke? Hvad står der så hernede på den her pletfjerner? Ja. Pletjævel. Æg. Ja, det kan man fjerne. Is. Godt. Yogurt. Ja. Godt. Fløde. Ja. Sperm. Nå. Materie. Okay. Det vil sige, du har pludselig i dag... Du har taget en masse materie og lidt spærm ud over, og så lidt øh, fløde. Hvad bruger jeg... du? Pletjævel fra Bækman. Det er det, der hedder en omelet fra helvede, ja. Fy for pokker. Nævn mig en hverdagssituation, øh, som indbefatter elementerne æg, is, yoghurt, fløde, spærm og Gider du ikke køre mig hjem i aften? <laughs> det, det skal jeg, skal dig skal jeg sige dig, hvad det er? Det er helt almindelig eftermiddag med her, min Jensen. Var <laughs> var <den> dårlige, <laughs> det var den dårlige? er var den dårlige, Og nu? Så kæft, med var dårligt. <laughs> Og det være indledningen til vores øh, faste søndagssegment der, som er blevet en kært tradition. Ja, men der var måske mange, der var misforstået i sidste uge. Der var en Som om, at vi, øh, ja, det var dig, der, der, der misforstod dit eget indslag, ja. som du selv havde og og på, på Må jeg forklare, hvorfor jeg misforstod det? Ja. Det var fordi, at, at det hedder jo, mens, mens de banker konen. Og så great. lancerer du det på den der Københavner måde, som du nogle gange gør. Og så kommer til at lyde, som om du mener, det den modsatte det, du siger. Ja. Fordi det, du selvfølgelig mener, er, at man skal ikke banke sin kone. Det går ikke. Ja. Har man en kone... Med mindre at... Anders Beinholt. Ja. Øh, med mindre at man selvfølgelig... <laughs> Man skal ikke bare sin kone, Arles. Det skal man jo ikke. Oh. Nej, det skal man ikke. Nej, men det, det er jo fordi, du, du smitter min hjerne med, sygdom, med din sygdom, Anders. Ja. Med korn. Indslaget går jo ud på. Ja. Når vi er færdige her, skal vi over på landet på og se en ko med i. Og skal vi slippe den fri. Altså skal så meget Og så har have... <laughs> jeg ja, min pletfjerner med. Uh -huh. til materien. Nej, nu skal du høre her. Det, som det, der bliver misforstået meget, det var, at... Øh, er det er et program, ikke? Ja. Vi har skrevet manuskrift, vi har skrevet en vi har ni vi har tilbage. så tilbage. Men så ender det galt. Nej, det er galt. vi er på sporet. I de banker kongen, ja, er et sag, som vi har, fordi at vi netop vil sætte fokus på, at man ikke skal banke sin kone. Og det er, er statistisk det mest uheldige tidspunkt med konebankning her lige netop natten mellem søndag og mandag. Det er der, det hele er op i en spids. Flest selvmord, flest vold, flest husbetakler, det hele er sporet ude i landet lige nu. Så det, og hvorfor henter været... det? Ja. For måske at give vores lille bitte bidrag til olie på vandene ude i de små hjem. Hvis radioen kører i et hjem med krise lige nu, ikke? Uh -huh. så lyt til disse anekdoter, der kan bringe lys ind i selv de mørkeste hjem. Og det er anekdoter taget fra bjarnelisby.dk. Uh -huh. Det er hans afsnit på hjemmesiden, der hedder Anekdoter. Og her kan man læse om, hvordan Bjarne Lisby han ligesom anskuer tingene. Og her er der små... Dejlige anekdoter ja. for Bjørn Lisbys lange, flotte og gloværdige karriere. Ja. Og, og, og vi har valgt to små smagsprøver, og så kan great. man selv læse videre, hvis man vil have mere lys i livet. Anekdote nummer 1. <coughs> Bjarne Lisby slæbte sit musikanlæg ind på en restaurant, hvor han skulle optræde. Der sad et par forsømte ældre ungkagler og kiggede interesseret på, hvordan han kom ind den ene gang efter den anden med højtalere, forstærker, stativer, ledninger, gitar osv. Det er dog utroligt, siger den ene efter så meget, der skal til for at spille. Det ved jeg som ikke, siger den anden sagt modig og resigneret. Jeg kan da nøjes med et stykke køkkenrulle. Og så kommer vi så til anekdote nummer to. Du for helvede, Anders. Du får så meget i løn for det der. at nu ja, den siddel op. Øh, ja, det skal vi jo også snakke om. Vi har ikke fået Sh Under indspillingerne af en CD, sad vi anerlige spyger med en liste over de indspilledes numre. Og vil prøve at lave en repertoire-rækkefølge. Det nemmeste i situationen var, at jeg titlerne ud, og derefter flytte rundt på de 12 lapper papir, indtil den endelige Bare ikke, for det var noget. Da der ikke var nogen saks i lokalet, gik Bjørn andet i spy. Ja, kom nu. Kom, vi må dig hen. Kom nu. Anders, kom i himmels navn. Du må dig hen. Der var ingen saks i lokalet. Det, det, nu kommer pointen. Det det. Kom nu. Tiden. Da der ikke var nogen saks i lokalet gik Bjerne Lisby derfor ind i nabostudiet, hvor der sad en del musikere. Hvad er det sket? Jeg vil ikke en saks, spørger Bjerne Lisby. Det er altså musikerne i nabostudiet. Musikerne gik på hinanden. Nej, men kan du ikke bruge en net? Du træder vand. Jeg skal træde vand nu. Øh, og det har du måske lidt brug for nu. Øh, der er cirka seks <laughs> minutter tilbage af de sorte spejdere for denne <laughs> og yeah. øhm, ja. nu skal jeg tage over. Det var fordi, Anders havde der var noget at smule mellem fingrene. Det er der, sker nu. Det er altså ja. der, hvor man kan gå ind, og så er det der, at man... Men kunne kan... man mærke, at det lettede lidt stemning? Ja, det kunne man. Man skal være lavet af sten, for ikke... Og har du pølset den væk fra den, når man havde sat den hen til nu? The det er side side. Constellation. Godt, Anders. Vi skal nu høre et digt frem... Øh, <laughs> øh, øh, eller hvad hedder det? Læst op af dig, Anders? Fremført, ja. Jeg fremfører det her, måske. Ja, og det, er, det er, drejer sig med et løfte. Ja. Øh, og det er kun fordi, at, at, at, at i fredags så skrev jeg i Urban om, at... Øh, det var fordi, jeg havde en fisk. Det er en lang historie, men jeg skal gøre den meget kort, ikke? Ja. Øh, min datter havde en fisk. Ja. Øh, og, og så var der jo nogen... nej, det bliver for lang historie, det kan vi simpelthen ikke nå. Men øh, den redde livet takket ved, at der var en masse rare mennesker, der kyssede der kysse hinanden og, ja. og, og faxede ind. Eller ikke, de sendte billeder ind, ja? ja. Og så har jeg så lovet at læse op, <coughs> som, kvittering, og det kommer som her, og så og, så, og det er meget, det en meget, meget, meget ting for mig at læse noget digt op. Ikke? Så det, det har jeg har meget brug for, for dig, Anders, nu, det er, at du ikke laver det, der noget med undervejs, fordi så løber hele det her ud i sand, Det ikke? lover jeg ikke at gøre. Gør du det? Ja. Og det er min ven nu. Ja. Og det, det, jeg kan bare mærke, at stemningen er lidt fjantet nu. Og jeg, Nej. Og, og, og måske vi skulle have lidt mere. Der var dårlig stemning, så det kunne blive lidt mere. Det, du bare skal gøre, er, at du skal starte musikken bagefter. Nå, så kommer der en sædel ind. Ja, står bare, at Dusty Springfield er klar, men det når vi sikkert ikke, hvis vi ikke snart okay, kommer i gang okay, kom. <coughs> Det er det, der hedder Superkys. Ja. Du, du tager det ikke seriøst, Anders? Skal vi spille musik under det? Ja, nej. Ja, måske du godt kan sætte musik på. Vi skal men så lige op for at feje Ja, okay. <coughs> Kys. Flydende lys regner ned over hanestum. Glidende, sivende, Smalt strimende korridorer af kølig luft. En, to, tre. Molekyler af massiv. Lykke skifter glimtvis ejer. Frem og tilbage og for evigt til alle tider i alle universer altid. Knurhårne viber. Sindssygt. Yes. Så har man den lige at tænke på. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Der er ikke så meget andet. det der med det der glimtede med rubinerne eller hvad er det for noget? Ved du hende igen? Nej egentlig ikke. Det var bare mere. Øh, hvad betyder det? Hvad er det? Hvorfor? for? Noget fornemmelsen af at blive kysset af den rigtige. Ikke? Anders der kommer også en gang i dit liv. Hvor der er nogle læber, som rører dine, så du pludselig kan mærke, yes, det hænger sammen. Nu skal du ikke sidde så tæt på mig. Vi skal til at sige farvel nu. Og øh, hvor lang tid tilbage hvis vi skal stoppe programmet her? Du kan mærke ved eneste lille sprække. Vi skal starte i Springfield nu, ikke? Vi skal ikke starte. Vi sidder og snakker om at kysse, Anders. Sådan. Skal vi ikke sige uh, tak for det, Anders? Lad os gøre det, og lad os bede øh, de lyttere, som Trofast har lyttet med, ja. om at tilgive os. Ja. Og be dem om at lytte med igen næste uge, hvor vi vil have en lette i studiet. Michael og, Simpson vil være. Og Dutchie Springfield. Som altid. Tak for i dag. Tak for i dag. Godnat. Og undskyld.